Kapittel 16 Og Korah, sønn av Jisar, sønn av Kehat, Levi's sønn, reiste seg så sammen med Datan og Abiram, Eliab sønner, og on sønn av Pelet, av Ruben's sønner. Og de sto så fram foran Moses, de og 250 menn av Israels sønner, høvdinger i forsamlingen, slike som var innkalt til møte, navnighetene menn. De samlet seg altså mot Moses og Aaron og sa til dem, «Nå er det nok fra deres side, for alle i hele forsamlingen er hellige, og Jehova er mitt i blant dem. Hvorfor skulle dere da opphøye dere over Jehovas menighet?» Da Moses fikk høre det, falt han straks på sitt ansikt. Så talte han til Korah og til hele hans forsamling og sa, «I morgen tidlig skal Jehova gjøre kjent hvem som tilhører ham og hvem som er hellig, O vem som skal nærme seg ham, og den han velger skal nærme seg ham. Gjør følgende. Ta dere fyrfat, kora og hele hans forsamling, og ha ill i dem og legg røkelse på dem fremfor Jehova i morgen. Og den man som Jehova utvelger, han er den hellige. Nå er det nok fra deres side, dere levis sønner. Og Moses sa videre til kora. Jeg ber dere, hør dere levis sønner. «Er det slik liten ting for dere at Israels Gud har skilt dere ut fra Israels forsamling for å stille dere fram for seg, så dere kan utføre tjenesten ved Jehovas tabernakel og stå fram for forsamlingen og gjøre tjeneste for dem, og at han lar deg og alle dine brødre, Levis sønner, nærme seg? Må dere da også forsøke å oppnå prestedømme? Av den grund er du og hele din forsamling som slår sig sammen imot Jehova, og Aaron.» Var er han, siden dere murrer mot ham?» Senere sendte Moses bud for å tilkalle Datan og Abiram, Eliabs sønner. Men de sa, «Vi kommer ikke opp. Er det en så liten ting at du har ført oss opp fra et land som flyter med melk og honning for å la oss dø i ødemarken, at du også skulle forsøke å spille fyrste over oss til det ytterste? Slik det nå er, har du ikke ført oss inn i noe land som flyter med melk og honning.» så du kunne gi oss en arv med mark og vingård. Er det disse mennes øyne du ønsker å stikke ut? Vi kommer ikke opp.» Da ble Moses svært vred og sa til Jehova, «Venn ikke ditt ansikt til deres kornoffer. Ikke én eselhingst har jeg tatt fra dem, og jeg har heller ikke skadet noen av dem.» Så sa Moses til Kora, «Du og hele din forsamling, vær til stede framfor Jehova.» du og de og Aaron, i morgen. Og ta hvert deres fyrfat, og dere skal legge røkelse på dem, og bære frem hvert deres fyrfat for Jehova, 250 fyrfat, og du og Aaron, hvert deres fyrfat. Så tok de hvert sitt fyrfat, og hadde ill i dem, og la røkelse på dem, og sto ved inngangen til møteteltet sammen med Moses og Aaron. Da Korah hadde fått hele forsamlingen til å samle sig mot dem ved inngangen til møteteltet, viste Jehovas herlighet seg for hele forsamlingen. Jehova talte nå til Moses og Aaron og sa, «Skill dere ut fra denne forsamlingsmitte, så jeg kan utrydde dem på et øyeblikk.» Da falt på sitt ansikt og sa, «Gud, Gud over ånden i all slags kjød, blir du harm på hele forsamlingen, bare en mann synder?» Jehova talte så til Moses og sa, «Tal til forsamlingen og si, «Gå vekk fra stedet omkring Koras, Datans og Abirams boliger.» Deretter reiste Moses seg og gikk til Datan og Abiram, og Israels eldste gikk med ham. Så talte han til forsamlingen og sa, «Jeg ber dere, vik bort fra teltene til disse onde menn, og rør ikke ved noe som tilhører dem, så dere ikke skal bli revet bort i all deres synd.» Straks gikk de vekk fra Koras, Datans og Abiram's bolig, vekk fra hver side, og Datan og Abiram kom ut og stilte seg ved inngangen til sine telt, sammen med sine hustruer og sine sønner og sine små barn. Da sa Moses, «Slik skal dere vite at Jehova har sent mig for å gjøre alle disse gjerninger, at det ikke er av mitt eget hjerte. Hvis disse dør, slik alle mennesker dør, og hvis de straffes slik alle mennesker straffes, da er det ikke Jehova som har sent mig. Men hvis det skapes noe som Jehova kommer til å skape, og jorden åpner sin munn og oppsluker dem, og alt som tilhører dem, og de farer levende ned til Sjeol, da vet dere forvisst at disse menn har handlet respektløst overfor Jehova. Og det skjedde, så snart han var ferdig med å tale alle disse ord, at jorden under dem tog til å revne og jorden begynte å åpne sin munn og oppsluke dem og deres husstander og alle de mennesker som tilhørte Kora og alle deres eiendeler. Dermed for de og alle som tilhørte dem levende ned til Sjeol, og jorden begynte å dekke dem til slik at de ble utryddet av menighetens smitte. Og alle israelitene som var rundt dem flyktet for deres skrik, for de begynte å si «Vi er redd for at jorden skal oppsluke oss», og en ild utgikk fra Jehova og begynte å fortære de 250 mennene som offret røkelsen. Jehova talte nå til Moses og sa, «Si til Eliasar, presten Arons sønn, at han skal ta fyrfatene ut av branden, og du skal spre illen ut der borte, for de er hellige, ja, fyrfatene til disse menn som syndet mot sine egne sjeler, og de skal lage tynne metallplater av dem til å kle altere med, for de frambar dem for Jehova, slik at de ble hellige, og de skal tjene som et tegn for Israels sønner. Presten Eliasar tog da fyrfaten av kobber, som de som var blitt brent opp hadde frambåret, og de begynte å hamre dem ut, så de ble noe til å kle altere med, som en påminnelse for Israels sønner, for at ingen fremmed man, ingen som ikke er av Arons avkom, skulle nærme seg for å la røkelse ryke framfor Jehova, og bli lik Korah og hans forsamling, slik som Jehova hadde sagt til ham ved Moses. Men alt neste dag begynte hele forsamlingen av Israels sønner å murre mot Moses og Aaron, i det de sa, «Dere, dere har brakt død over Jehovas folk!» Og det skjedde da forsamlingen hadde samlet seg mot Moses og Aaron, at de ventet sig mot møteteltet, og se, skyen dekket det, og Jehovas herlighet begynte å vise sig og Moses og Aaron trådte så frem foran møteteltet. Da talte Jehova til Moses og sa, «Bryt opp fra denne forsamlingsmitte, så jeg kan utrydde dem på et øyeblikk.» Da falt de på sitt ansikt, så sa Moses til Aaron. «Ta fyrfate og ha ild fra altere i det, og legg røkelse på, og skynd dig å gå til forsamlingen og gjør soning for dem, for harmen er gått ut fra Jehovas ansikt. Plagen har begynt.» Aaron tok det med en gang, slik som Moses hade sagt, og løp mitt in i menigheten, og se, plagen hadde begynt bland folket. Så la han røkelsen på, og begynte å gjøre soning for folket, og han ble stående mellom de døde og de levende. Till slut blev plagen stanset, og de som hade dødd av plagen utgjorde 14.700 foruten dem som hade dødd på grunn av kora. Da Aron til sist ventete tilbake til Moses ved inngangen til møteteltet, var plagen blitt stanset.